Врешті-решт ми зайшли у демократичну через свою забрюханість Забігайлівку побіля цирку. Кава тут була паскудна, зате наливали коньяк. Мирослав одним духом, вихилив 50 грамів і миттєво, просто на очах змінився. Очі, руки та плечі припинили свої танці, спина виструнчилася, на щоках з'явився рум'янець. Буквально за кілька секунд переді мною сидів мій старий товариш, що з ним говорено-переговорено, випито-перевипито. Я спостерігав за цим дивним перетворенням мовчки і тільки пригублював зі свого келиха. Сергій, бач, що коїться!» – почав він першим. «Вони перетискають. То все вже очевидно. Люди піднімуться, як будуть фальсифікації. А фальсифікації будуть». «Чекай, чекай!» – зупинив я. «Що це було?» «Де?» – не зрозумів він. «Ну, ця розмова про інавгурацію – це що?» Мирослав нахилився до мене змовницьки. «Перепрошую, ти знаєш, який там бюджет?» «Чого бюджет?» Інавгурації. То мільйони. Ласкала може на ті гроші рік співати задурно, зрозумів?» «Ні», – чесно зізнався я. «Отож?» Він нахилився ще нижче і стишив голос до мінімуму. «Але то не тільки гонорар. Ще й відпиляти можна трохи від загальних витрат. Я за десять років стільки не зароблю». «Зачекай, Мирославе, а як же переконання?» А що ти маєш до переконань? – здивувався він. Ти ж сам казав, що вони злочинці. Казав. І буду то казати. Виходить, що ти ведеш до влади злочинців? Я веду. Очі його реально полізли на лоба. Яким це робом? А ролики хто їм знімав? Я вирішив вистрелити Олесеву інформацією. Хмарка набігла на Мирославове чоло. Він, мов зважував, що мені може бути відомо. «Та йо, я ж режисер, В мене робота знімати ролики на замовлення». «Та йо, скопіював я його інтонацію, так це і називається працювати на злочинців, це аморально». «Ну, ти й встрогнув», – він розвів руками. «Як я знімаю рекламу пива чи цигарок, чи газованого напою, котрий садить під шлункову залозу, то теж аморально? Я теж тоді, виходить, працюю на злочинців?» Я дещо розгубився і одразу не знайшов відповіді. «Ти, Сергію, забуваєшся за одну штуку. «Режисер – то робота творча. Жиймо від виборів до виборів, від замовника до замовника. Нам не до моралі. То ви, бізнесмени, можете собі дозволити капризи. Та й те. Гроші не пахнуть, – не режисер сказав». «І не бізнесмен, – уточнив я, – а політик». «Точно? – зрадів Мирослав. – Політик. А як політику вони не пахнуть, то вже мені зовсім до дупи. Я професіонал». «А переконання?» «Переконання мої ти знаєш. Тепер вже сумніваюся». «Та кинь, ти сам розумієш. Всі вони переречені, то сліпому видно. Братва не може керувати державою, вони людей не поважають, а це не іграшки. Люди то не подарують, люди вийдуть на вулицю». Він говорив настільки переконливо, що у мене почалося роздвоєння особистості. Коли він був справжнім? Тепер чи десять хвилин тому на сходах телеканалу. Якби не бачити роликів, що їх зняв Мирослав, якби не чути розмови про сині вишиванки, то хоч на мітинг разом виходь. «Бігме усі ці інформаційні технології для фраєрів. У людей імунітет проти вождів на плакатах іще совітів. То вони нині яйцями кидаються, а не дай Боже, щось той камінням почнуть». «Тобто ти працюєш штіліцем? Шкодиш чи можеш та наближаєш нашу перемогу?» Мирослав засміявся. «Молодець! Люблю тебе, Серега, бо маєш гострий язик. Вмієш той восала за шкуру залити?» «І все-таки?» «Та й мішкояти не треба. Вони самі такі рогулі, що аж...» Маємо робити, що скажуть, а вони й самі забезпечать собі поразку. Пам'ятаєш, як то комуністи казали, капіталізм йде до прірви з широко відкритими очима. Так то про них. То люди без фантазії, а виборів не виграти, як бракує фантазії. І саме тому ти продаєш їм свою? Бо то вже перепрошую, мій фах. Що маю, ти продаю, а як ти хотів? Я дивився на нього немов перше бачив. Забрюханий генделик у цей час був заповнений, усі жваво розмовляли, і іноді здавалося, що я чую зовсім не те, що насправді говорить Мирослав. «Кожен робить свою роботу, але робота не має впливати на переконання». Мирослав значуще підняв пальця догори, і я відчув, що вже нічого не розумію. «Гаразд, тоді давай інакше. Якщо ти отримав контракт на інаугурацію, значить тобі вигідно, щоб я не став президентом». «Стриває. Чого тут до мене? Він не стане президентом, люди не допустять». «А як же твоя робота? А що ти маєш до роботи? Люди все одно піднімуться, ти сам то знаєш. То хіба я маю гроші втрачати? В мене родина, діти, їм траїсти. «А як ти їм в очі будеш дивитися?» «Що то значить в очі?» – обурився Мирослав. «У мене, як не знаєш, діду вупа воював. А бабуся зв'язковою була, на Сибіру сиділа. У нас знаєш, які люди?» Це ви тут у Києві, Донецьким клонитеся, так як Кучмі колись. А у нас всі за Чорновола голосували, і зараз за Іща, У нас Яник не буде господарювати. Львів – це тобі не Київ. Будете йому дупу лизати, як і всі. Серега, ти не бреши, ми по схронах сиділи, а не здавалися. Ну, ти не сидів. Так і ти не сидів, чого пащикуєш? Ти що, Янгол би скрил? Сам, курва, на них працюєш, а мені в очі ти цієш. Я хотів заперечити, але раптом захлинувся повітрям бо не знав, що сказати. «Ну так, співпрацюю, точніше, співпрацював, користувався системою і віддавав гроші. Але так само співпрацювали і ті, що зараз біля Ющенка. Та й сам він ніколи б не став ані головою Нацбанку, ані прем'єром, якби не співпрацював. Крім того, бути прем'єром у Кучми – це хіба не співпраця з режимом? Якщо так подумати, то у нас все давно зав'язане в один вузол. Розв'язати не можна, тільки розрубати». Як завжди буває моменти розгубленості, думки раптом зробили неймовірний пірует і видобули з глибин пам'яті історію про те, як гуманоїдів колись мазали миром у лаврі. Піп з церкви на Подолі, мафіозі та сірий кардинал московського патріархату для віп-клієнтів мав ексклюзивний номер, вів їх до лаврських печер і з таємної кімнати видобував справжню святиню, мироточив у голову, тобто череп якогось святого, з якого сочиться олія, і цим от миром мастив хлопцям голови. Ще за часів середньовіччя церква ловила на подібні фокуси багатьох лохів. От і подільський піп брав дурні гроші, але обіцяв, що відтепер клієнти будуть непотопляємі. І справді, чим іще можна було пояснити вміння моїх банкірів проскакувати поміж крапель та викручуватися з будь-яких проблем? Але не задля спогадів про гуманоїдів думки принесли мені зараз цю історію. Крім іншого, Піп задля реклами розповідав їм про клієнтів, яких уже помазав таким чином. А серед них було мало не половина бізнес та політичної еліти, і помаранчеві, і біло-блакитні без розбору. Так от у чому секрет цієї тотальної пов'язаності. Вони всі одним миром мазані, у буквальному розумінні цього слова. А ми всі у свою чергу теж мазані, тільки вже не одним миром, а одним лайном. Рослав, мабуть, витлумачив мою мовчанку по-своєму. Співчутливо поплескав по плечу. Так, Серега, все буде люкс, от побачиш. Ми переможемо!»